Szépen nem tervezek hosszú, és még kevésbé tervezek tudományos előadást tartani, mert átsétáltunk együtt az úrhódítóba, és ott azért, amit igazán akartam, már elmondtam, tehát inkább csak kiegészítenem néhány megjegyzéssel. Nagyon köszönöm. Tehát magáról a kiállításról szeretnék néhány szót beszélni, mint műalkotásról, mert ahogy az irodalom tudományban szoktak, szerzőről, szövegről és olvasóról beszélni, ugyanúgy én szerintem van értelme a kiállítás, rendező, a kiállítás és látogató hármasról beszélni. És én általában úgy gondolkodom egy kiállításról, hogy annak is van egy valamilyen látomása, vagy egy elemezhető tartalma, tehát nem csak tárgyak egymás után, hanem, hanem valamilyen üzenet értéke van, és ezt megpróbáltam a űrvodító kiállításban is átadni. De hát csak amikor megnyitottuk a kiállítást, akkor fölmerült, hogy hogy kerül a csizma az ebédve asztalra, vagy hogy kerül a számítógépes játék a közlekedési múzeumból. félfülel hallottam még szakmai berkekben is néhány kritikát, hogy itt a képes Gábor az akar csinálni a közlekedési múzeumból és hogy van ez. A Nagyon is helyén vannak itt a tárgyok. egyrészt azért, mert ez a múzeum ez nem csak közlekedési múzeum, 2009. január 1 óta egyesült az én egykori munkahelyemben az Országos Műszaki Múzeummal, és azóta Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. Tehát mi most egyszerre vagyunk egy több mint 110 éves intézményben, ez a bizonyos közlekedési múzeum, és egy mindössze két évesben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. de most, hogy ennek milyen előzményei vannak műszaki oldalról a 19. század elejé óta, azt nem is a lényeg az az, hogy a számítógépes játék az nagyon is beilleszthető a múzeum gyűjteményi struktúrájába, Nekünk van egy út, decimális katalógusunk. Amikor begyűjtjük a tárgyakat, és jó esetben az gondosan raktározásra kerül, akkor azokat megpróbáljuk valamilyen módon osztályozni, rendszerezni. Hát látjátok, hogy a személyi számítógépek és a számítógépes játékok, azok az utolsó három kategóriában esnek az én gyűjteményemben, az általam kezelt gyűjteményben. Tehát egyrészt a URAL2-vel meg a Kozma géppel együtt a komodor PET az gyönyörűen elfér, mint automata digitális számítógép. Fölhívom a figyelmeteket erre a régi terminológiára, mert ez egy évtizedek óta szervesen fejlődő, gyűjtemény, a lábpedál meg a gamepad az nagyon jól el van az M3-osnak a mágnes dobja mellett, a, a perifériák között, és hát az be kell valljam, hogy az már az én újításom, hogy van egy olyan, hogy videójáték célszámítógépek, de nemigen lehet megtámadni, tehát mondja nekem valaki azt, hogy egy Arcade automata az nem mérnöki alkotás, nem műszerészek dolgoznak rajta és nem gyárokban készül, aki ezt be tudja bizonyítani, annak a kedvéért boldogan eselejteztetem a tárgyakat, és kikerülnek a múzeumból, de szerintem erre nem lesz lehetőség. Hát itt van maga az űródító kiállítás, ezt a Davasi András fotóművész készítette, ezt a panoráma fotót ugyanazzal az eljárással, hogy az urák lefotozt a tanulmány mert nem lehet befogni egy normál fénykép Tehát itt láthatjátok azt a érték közösséget, amit én úgy nevezek, hogy kiállítás. Hát nézzük meg, hogy ez milyen részekből áll. Kevesen gondolnak rá, de áll tipográfiából. Ez a Mihalkov György grafikusnak a munkája, a tablók és a tipográfia. Talán néhányan fölismerik, hogy ez klasszikus Sincler a szinterspektrum spektrum számítógépen használt. Hát nyilván a ékezetes karakterek, az már egy kicsit bonyolultak, de igyekeztünk a tipográfia szintjeig visszanyúlni az 1980-as években. A Garga említette, hogy retró sarok, azt hiszem, így mondtad, ez részben szándékunk volt, de részben azért arra törekedtünk, hogy ez ne csak a 80-as éveknek legyen egy ilyen szentélye, hanem nagyon is ráutaljon arra az András által, illetve Soma által képviselt mai jelenségre is, ahogy ma viszonyulunk ezekhez a tárgyokhoz. Hát itt van a bejárat, ez nagyon is ezt az utalást jeleníti meg, ugyanis egy fútort vágtunk át űrhódító formára, Figyeljetek, hogy végig őmodítóról beszélek, és nem space in föl. ez a magyar fűszer a kiállításban, mert a videóton TV-komputeres átíratra Én Több okból egyébként erről a később beszélhetünk, de én úgy gondoltam, hogy ezt a ugrást, ezt tegyük meg a kiállításban, hogy nem rögtön a, a Nisikádúra utalok vissza, hanem ennek a magyar megjelenésére. Hát igen, pixelart minden szinten, ugye nem csak a Gerzselyi Andrásnak az ékszerei révén, hanem a kiállítás látványtervezője, a Kemény Gyula is kitett magáért, és az egész kiállítás úgy világította meg, hogy gyakorlatilag sötét, mint egy játékterem, és ugyanakkor spotlámpákkal megvilágítva egyrészt Tetris elemeket látunk, másrészt pedig Space Invaders ikonokat látunk a kiállítás terében. Ezért is mondom én azt, hogy a Space invaders a figurái, akár nyomasztó, támadó űrhajók, akár vd figurák, most ezt majd egyezzetek meg, hogy melyik az igaz, szerintem mindkettő, de ezek valahol kohéziós karakterek, tehát összekötik a vadonatúj bemutatott konzolokat, némelyik talán még garanciális közöttük, a vadonatúj műalkotásokat és a 30 vagy akár 40 évvel ezelőtti ugye Kovács Mihály esetében közel 50 éves készülékekről is van szó. Ugye itt van az a magyar űrbírtus, amiről meséltem. Ez a televízió azon túl, hogy maga a tévé is egy régiség, ezt a Szedlák Ádám vette észre, és nagyon köszönöm neki, hogy nem csak a, a számítógépek mű, műtárgyak, hanem a, a bemutatott televíziók is a korhűek, és szerintem igen szépek. Hát ez a tévé az űrhódítóval úgy lett beforgatva a kiállításban, hogy a maga az űrvodító figura az pontosan rátükröződik a Commodore Pet kubusára, és onnan szétszólódik, tehát ugyan a kiállítás, mint hogy egy vetítésen lennénk. Hát igen, a Commodore petről beszéltem, most nézzük meg, hogy milyen tárgykategóriákat mutat be a kiállítás. Egyrészt bemutatja a személyi számítógépet, ez az én számomra egy amerikai híró, egy amerikai hős, mert én a személyi számítógép történetét azt minden Amerikával szemben, ilyen frusztrációnk ellenére azért kimondhatjuk, hogy én azt egy amerikai állónak tekintem, és be is mutatjuk a 70-es évek végének a két nagy amerikai személyi számítógépét a trs és a komodor petet, az Apple 2 az csak tabron jelenik meg. A másik kategória ugye, amivel itt volt némi erkölcsrendészeti probléma, az a bűnbarnak tárgyai, tehát az árkéd automaták, ezt egy játékfüggő úrtól vettük meg. Ez ezt a masinát, mert a a megvette neki, hogy inkább otthon játszom, mint hogy bedobálja a pénzt a kocsmába. Majd ő eladta nekünk, hogy lehet, hogy utána bedobálta a pénzt a kocsmába. Felnőtt ember, úgyhogy nem tudtam a kezét fogni, de a tárgy az jó helyen van nálunk. Egyébként ahhoz, hogy ilyen tárgyakat meg tudjunk venni, mi egy nagy hálózatot vettünk igénybe, a Néprajzi Múzeum koordinál egy MADOK nevű jelenkor kutatási hálózatot, és annak keretében vettük a tárgyakat. Ugye a következő a konzol, amiről a New -dék nekünk nekünk be bevizonyították, hogy nem csak konzol, hanem hangszer is, és ez a kiállítás első aktusa volt, ez a, ez a bemutatkozó koncert. Amit én legalább olyan fontosnak tartok, mint magukat a központi egységeket, a számítógépeket, azok a pozícionálók, Hát itt egy kicsit erőtetlenül egy szójátékot használok, hogy pozícionálj, mert nyilván ezzel a konferenciával is, meg a többi sajtóeseményekkel és egyéb programmal azért ez a kiállítás pozícionálni fog, tehát valamennyire én remélem, hogy kanonizálni fogja ezt a kultúrát múzeumi bergekben is. De hát a pozícionálóknak a a története az egyébként is nagyon hangsúlyos a, a, a számítógépes játék történetében, és nagyon elgondolkodtató, hogy a számítógépes játék mennyire katalizátorként jelenik meg az informatika történetben. Mennyi olyan tárgy van, ami kimondottan azért jelenik meg, mert a számítógépes játék közösségeinek szüksége van rá. Hát mondjuk kung pedásort, az most itt pont nincs ideben van a kiállításban, az... Egyébként nem hiszem, hogy terveztek volna, hogyha erre nincs egy ilyen játék igény. Hát itt van a lágy rész is, mi több magángyűjtőtől vettünk meg komplet szoftvergyűjteményeket. Azt a típusú szoftvermúzeumot, amit a Tamás megálmodott, az sajnos nem tudtuk megvalósítani, pedig annak idején minket is megkeresett, ez még olyan 2003-2004-ben, erre nem volt kapacitás, de a szoftvereket, mint műalkotásokat őrészük, mert a borítójuk az mind alkalmazott grafikai termék, tehát nem csak a mai grafikusok munkáit lehet látni a kiállításban, hanem az elődeikét is. Hát akkor eljutottunk el ez a kérdéshez, hogy ez a kiállítás, ez most egy retrofülke, vagy egy, vagy egy reflektív tárlat, én úgy gondolom, hogy mindkettő. Remélem, hogy meggyőztelek benneteket is arról, hogy, hogy mind a kettőről együtt van szó, és azt hiszem, hogy már nagyon kevés időn van, úgyhogy megnézem, hogy van-e egyáltalán még diám. Igen, az utolsó diám, ez a kiállítás szellemi ottja, bocsánat, az exhibicionizmusért, de ezt nem hagyhattam ki, mert a domos András le akart engem fényképezni ennél a Space Invaders karakterdén és én és ő nevezte ezt a fájt, így hogy a kiállítás szellemi atya, de hogy ezt ellenpontozzan mindjárt oda egy dicsőségtáblát táblát is, sok ismerős nevet láthattok rajta, például a Beregi Tamást, például az Adórián Viktort, a Kacsuk Zoltán, a Lepcsényi Somát, és így tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a kiállítás, ez, ez egy közösségnek a szellemi terméke, nem elsősorban az enyém. És hogy melyik közösségnek a szellemi terméke, hát most metaforikusan is, meg talán szó szerint is, azért a közösségé, akik most éppen itt ülnek ezen a konferencián, úgyhogy köszönöm szépen az együttműködésetekért!